Orizonturi roșii Pista 41 Epilog Duminică, 23 iulie, Dana a venit cu mine la aeroport. Ceaușescu mi-a ordonat să mă întorc în Germania de vest spre a încerca încă o dată să obțin aprobarea bonului pentru afacerea comună cu Fokker, astfel încât să poată începe construirea avioanelor Fokker și să aibă acces la furarea tehnologiei VTOL. Aveam iarăși mesajul său personal pentru Cancelarul Helmut Schmidt și pentru Prințul Bernard al Olandei, cel mai proeminent membru al Asociației de Directori, asigurându-i cu fermitate că nicio tehnologie secretă occidentală, provenită din afacere, nu va fi împărtășită cu Moscova. Ceaușescu mi-a ordonat să mă întorc în două zile și să încep să lucrez asupra planurilor pe care el și soția. Le aveau pentru asasinarea a trei dezidenți emigranți din Europa de Vest. În timp ce o țineam pe Dana și în luam rămas bun de la ea, am știut că nu mă voi întoarce. Nu în câteva zile, ci niciodată. Deodată n-am mai răbdat. Destulă duplicitate, destule comploturi, destul cu viața în fruntea societății, pe care o detestam din ce în ce mai mult, destul cu amânarea speranțelor mele de a ajunge la libertate. Iartă-mă, Dana! Am spus după ce am sărutat-o. Iartă-mă pentru tot răul pe care poate că ți l-am făcut, pentru toate lucrurile pe care poate le-am lăsat nefăcute. Haide, tată, a replicat Dana, ochii ei cercetându-mă, parcă încercând să împătrundă gândurile. Cu tata la port nu există niciun avion în întreaga lume care să se prăbușească. Când avionul era departe, pe pistă, ea încă mai stătea în fața aeroportului, făcând un cu Dana nu avea de unde să știe și ca să o protejez pe ea, nici nu i-am putut spune atunci că seara trecută mi-am luat rămas bun de la viața mea din România. Era puțin după miezul nopții când m-am întors acasă. Totul părea ca de obicei. Milițianul de la ambasada poloneză a ieșit din ghereta sa pentru un salut oficial și doamna Groza se uita pe furiș din dosul perdelei de la fereastră. Singura lumină care ardea în apartamentul meu era cea a lui Fedot Lili și mi-am tras un scaun acolo ca să stau de vorbă cu el. Nici în ziua de azi nu am idee dacă am stat un minut sau o oră, dar știu că ochii săi negri îmi puneau întrebări mai grele ca niciodată. Hotărârea fiind luată, m-am îndreptat în tăcere spre biroul meu, am îndepărtat o anumită bucată de parchet și am scos un plic mic. El conținea carnetul de membru, care mi s-a dat în 1945, când m-am înrolat în Asociația Tinerilor Prieteni ai Statelor Unite, o organizație patronată de Ambasada Statelor Unite de la București, pe care comuniștii au declarat-o mai târziu, trădătoare. Am ars încet plicul cu bricheta, apoi am plecat de acasă. M-am urcat la volanul mașinii mele de serviciu, parcată întotdeauna în fața ușii, pentru cazuri de urgență. Luna plină strălucea luminoasă când am ajuns la cimitir și am îngenunchiat lângă mormântul tatălui meu. El fusese cel care a sădit în mine primele semințe ale dragostei pentru America. El și-a petrecut aproape toată viața lucrând la filiala din București a lui General Motors, unde și-a dezvoltat entuziasmul pentru America. Ferm hotărât să emigreze cu familia la Detroit, așa cum a făcut unul din unchisei în norocul de a fi prins în capcană mai întâi de al doilea război mondial, apoi de ocupația sovietică. Cel mai bun lucru pe care l-a putut face a fost să-mi transmită dragostea sa pentru America să o consolideze în mine atâta timp cât am mai avut în el un strop de viață. Când m-am întors acasă, mi-am luat vioara și am stat în fața portretului mamei mele. Acordurile compoziției humoresca de Dvorjac, piesa ei preferată, păreau să se reverse cu puterea unei ploi de primăvară. Când am terminat de cântat, i-am sărutat fruntea și părul. I-a trebuit un moment ca să înțeleagă și atunci ochii ei mari, negri, au devenit speriați. Tu ai să mă părăsești, mi s-a părut că citesc șoapta buzelor ei. M-am întors repede. Nu era nimic acolo, decât microfoane ascunse în pereți. Mi-am petrecut restul nopții, luându-mi în liniște rămas bun de la picturile danei, atingând unele, mângâindu-le pe celelalte cu ochii. Când am ajuns la cărțile mele, răsăreau aproape zorile. Adânc îngropate în paginile lor, erau alți ani de speranțe deșarte și visuri neîmplinite. Ziua următoare, în avion, doar după ce am trecut de norii pufoși, o lacrimă mi s-a rostogolit pe obraz. O iubesc pe Dana acum mult mai mult decât propria în viață timp de mulți ani am făcut tot ce am putut ca să o am cu mine în Occident. Numai acolo, departe de microfanele comuniste și de veșnica prezentă securitate românească, aș fi putut să explic cu calm ce voiam să fac, unde doream să merg. Căci o cunosc pe Dana la fel de bine ca pe mine însumi. Și nu am avut nici cea mai mică îndoială că și ea ar fi ales libertatea. Nu pentru că este fica mea, dar ea este un artist care a dorit întotdeauna să exprime ceea ce simte, nu ceea ce îi se spune să simtă. Eram sigur că odată să fi fost împreună în vest, chiar și numai pentru o singură zi, nu ne-a mai fi întors niciodată în România. Ceaușescu a refuzat mereu. Pentru a proteja viitoarele zile și nopți ale Danei, viața și libertatea ei, nici chiar acum nu i-am spus nimic despre planurile mele. Acesta a fost motivul pentru care nu i-am putut povesti despre noua mea viață de aici, din America noastră, cum obișnuia tata să o numească, care va persevera pentru a o aduce aici pe ea și pe logornicul ei ca să îi scap de sclavia lor și a ajuta să devină și ei americani. Avionul era sus de tot, trecând granița românească când am închis ochii. În timp ce imaginea crucificată a lui Cristos a apărut încet, am cerut iertare pentru trecutul meu, libertate pentru fica mea și puterea de a trece peste toate. Când am ajuns la aeroportul Frankfurt, am fost întâmpinat de ambasadorul Ion Morega și de șeful stației DIE, generalul Ștefan Constantin. Mi-au raportat că întâlnirea a fost fixată pentru după masa următoare cu ministrul cancerarului vest german hans jürgen Vișnevski, astfel încât să-i pot da mesajul lui Ceaușescu pentru cancelarul Schmidt. Comitetul de întâmpinare m-a dus la un castel vechi din afara francurtului pentru prânz și am petrecut restul zilei la reședința ambasadorului din Bad Godesberg, de lângă Bonn. Când Constantin m-a condus în cele din urmă la hotelul intercontinental din Köln, i-am spus că vreau să petrec dimineața următoare relaxându-mă la clubul hotelului ce eram renumit pentru dragostea mea fanatică pentru tenis în not și saună. A doua zi dimineața de vreme am părăsit hotelul singur, am urcat în tren spre Bonn și apoi am luat un taxi spre Ambasada Statelor Unite, unde am cerut azil politic. Câteva zile mai târziu mi s-a acordat azilul cu mărinimie. În ciuda celor 27 de ani în care am servit comunismul de pe poziții tot mai înalte, Statele Unite ale Americii mi-au acordat cu generozitate privilegiul de a deveni o parte din această minunată națiune. În ceea ce mă privește, am fost hotărât să fac tot ce puteam pentru a răsplăti această generozitate. În noaptea de joi, 27 iulie, am plecat în secret din Germania de Vest la bordul unui avion Hercules, aparținând armatei aeriene a Statelor Unite, trimis din Washington pentru a mă lua la bord. Pentru această călătorie specială, o cabină de lemn cu spațiu rezervat pentru masă și pentru dormit a fost repede aranjată în interiorul imens al avionului. Curând după ce am ajuns deasupra oceanului Atlantic, comandantul a venit în cabina mea de lemn. Bun venit în libertate, domnule! A fost prima dată de mulți ani când mi se adresa cu domnule în loc de tovarășe. În timp ce l-am îmbrățișat, am simțit nevoia de a izbucni în lacrimi, dar eu nu învățasem încă să plâng de bucurie. Când comandantul a plecat, gândurile mele s-au întors automat spre București. Ei vor trebui lui Ceaușescu câteva săptămâni pentru a strânge dovezi puternice că am fost reclutat de către CIA de pe vremea când eram un adolescent credul, incapabil să înțeleg avantajele comunismului față de capitalism. Apoi Ceaușescu mă va condamna la moarte ca agent CIA-ului și va face tot ce îi va sta în putere pentru a înlătura orice dovadă că generalul Ion Mihai Pacepa a existat vreodată. Blocul sovietic are propriile sale reguli de a scrie și de a rescrie istoria. Și, desigur, generalul a încetat să existe, rămânând doar în memoria câtorva persoane. El rămâne pentru totdeauna în acel avion uriaș, izolat înăuntrul cabinei de lemn, construită pentru el, în interiorul lui. Mai avea exact trei luni, până la împlinirea rotundei vârste de 50 de ani. Omul care a coborât de pe avionul Hercules la baza forței aeriene Andrews de lângă Washington la 28 iulie 1978 avea o cu totul nouă identitate atestată de noile sale documente americane. Figura, în sfârșit, trădea hotărârea sa puternică de a începe o nouă viață liberă, așa ca mulți alți emigranți. La câteva zile după dispariția generalului Pacepa, Ambasada Statelor Unite și alți diplomați occidentali au descris Bucureștiul ca un oraș în stare de asediu. Sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român și reședința conducătorului său au fost puse sub o pază puternică, în timp ce trupele securității au patrulat zi și noapte prin București. Nicolae Ceaușescu, care se zicea că era bolnav și retras la reședința sa, și-a anulat toate activitățile și a dispărut din viața publică. În septembrie 1978, presa occidentală și surse diplomatice din București au raportat că dispariția generalului Pacepa a fost urmată de cel mai mare infern politic din România postbelică. O treime din Consiliul de Ministri a fost înlocuit. 22 de ambasadori au fost schimbați și mai mult de o duzină de ofițeri de securitate cu grad înalt, au fost arestați în timp ce alte câteva duzine au dispărut pur și simplu în catastrofă. Generalul Eugen Lucian era printre cei din urmă. În octombrie 1978, cu ofițeri și agenți din vest sub investigație de către serviciile de contraspionaj, Bucureștiul s-a angajat într-o furioasă operațiune de retragere a celor mai mulți ofițeri legali și ilegali a în mod evident pentru a evita alte neplăceri internaționale. Unii din ei au ales libertatea atunci și acolo, alții mai târziu și toți au raportat că după dispariția generalului Pacepa, Dieul a intrat într-o stare de confuzie disperată și a început curând să se dezintegreze. Numeroase comisii de investigare, toate conduse de Elena, au început să disece Dieul și personalul său. Până la sfârșitul anului, Elena se zice că ar fi desfințat Die și a început să construiască o nouă organizație proprie din cenușa acestuia. Comunitatea de spionași occidentală a căzut mai târziu de acord că Dieul devenise primul serviciu de spionaj din istorie, care a fost în întregime distrus din cauza dezertării unui singur om. Fica lui Pacepa, Dana, s-a căsătorit cu logotnicul ei, sculptorul Radu Dămăceanu la 14 iulie 1979. Complet izolați de securitatea românească, ei nu au putut obține niciun fel de vești din Statele Unite. Numai la începutul anului 1985, Dana și Radu au aflat pentru prima dată, dintr-o scrisoare deschisă adresată lor, publicată în Franța, că tatăl ei n-a fost găsit mort într-o stație de metro, cum a zvonit Bucureștiul, dar că este foarte activ și luptă pentru libertatea lor. În ciuda avertismentelor date de către securitate, la 5 iulie 1985, Dana și Radu și-au înaintat cu curaj cererea oficială de a pleca din România, înregistrată cu numărul 2668. Mulți membri ai Congresului Statelor Unite i-au scris președintelui Ceaușescu cerând eliberarea lor, dar scrisorile au rămas fără răspuns. Periodic, încercări românești de localizare a lui Pacepa ies la suprafață sub cele mai neașteptate căi. Peste ani, un convoi de personaje ciudate, occidentali, palestinieni și emigranți români, au dat de știre că ei ar putea să l îmbogățească pe Pacepa prin încheierea unor contracte comerciale cu el sau prin angajarea ca și consultant economic sau scriind o carte împreună. Au existat de asemenea încercări făcute de persoane reprezentând diferite grupe internaționale să recruteze ofițeri CIA retrași cu oferte tentante de răsplată financiară în schimbul celor mai mici informații despre noua identitate a lui Pacepa sau a situației sale actuale. O privire mai apropiată a tuturor acestor eforturi a trădat fie pumnul înmânușat a lui Ceaușescu însuși sau a prietenilor săi. Iasera Rafat și Muammar Gaddafi. De la dezertarea lui Pacepa, din 1978, Nicolae Ceaușescu n-a mai primit nicio invitație de a mai pune piciorul în Statele Unite. Statutul de națiune cea mai favorizată al României a fost însă renoit de către Guvernul Statelor Unite, dând Bucureștiului importante beneficii politice și financiare. Datorită orizontului și altor organizații similare de influență, Ceaușescu transformă încet România într-un monument al marxismului și al său, ca și arcul de triunf pe care l-a ridicat în 1986 la intrarea în Târgul Internațional din București cu inscripția Epoca de Aur, epoca lui Nicolae Ceaușescu. Ați ascultat Orizontul Roșii de Ion Mihai Pacepa a citit Elena Petrescu. Octombrie 1990.